«Чого він?» – запитав полонений. «Він не в гуморі», – пояснив Тавкач. «Зрозумій його правильно. У пана Рикалова із мером нашого міста була певна домовленість, яку через обставини, про які не знає Оксана Іллівна, довелося розірвати. Це ж усе бізнес, синку. А ти в цей бізнес наплював. Ти його синку...» «Обговняв?» «Так давайте нормально поговоримо, я гроші поверну», – вихопилося Максима. «Кому?» – ще здивувався начальник міліції. «Ти ні мені, ні панові Рикалову, ні навіть меру нашому ні копійки не винен. Твої дружки теж ні до чого, бо за перевіреною інформацією це ти». Все придумав. І потім, наголосив Товкач, з тобою, синку, поки що нормально, говорять. Навіть дуже нормально. Якщо ти напишеш зізнання, ми тобі тут спокійно оформляємо справу і термін покарання призначаємо. Без суду і слідства? Зірвалося у Максима. Чому? Зі слідством і судом. Справа буде, свідки – потерпілі, все як треба. Розумієш, синку, у нас тут через кілька камер сидять двоє тінчених наркоманів, які захотіли викрасти людину і збити з родичів викуп. Тебе вони готові назвати організатором та ідейним натхненником, бо вони, синку, своїми головами до такого не дотумкають. Ти ж людина головата, Підеш ти, синку, як керівник злочинної групи і дадуть тобі на всю котушку. Тебе треба на якийсь час від суспільства ізолювати, бо ти, синку, небезпечний тип. Нахилившись до полоненого, Товкач лагідно промовив, «Відморозок ти, синку, гірший за відморозка. Давайте я все поясню». Відчай просто рвався з середини Максима. Пізніше зупинив потік відчуй товкач. Тепер я тобі про мінуси скажу. Якщо ти відмовляєшся зараз, тут таки, спокійно усьому признаватися і цілим та неушкодженим за деякий час сісти на нашу лаву підсудних, я віддаю тебе ось цьому дяді. Він кивнув у бік Рикалова. Ти з ним уже знайомий, правда? Віддаю. І забуваю про твоє існування. Не зовсім. На одну добу або на дві. Потім згадую. Є такий Максим Бойко. Тобі, синку, насправді однієї доби спілкування з друзями пана Рикалова з головою вистачить. Знаєш, у чому ти зізнаєшся, погостювавши в ньому добу? Покажу тобі цілу купу нерозкритих злочинів. Там і на сексуальному ґрунті є. Можеш забути про історію з негром, і справді не було. Тобі її прощають. Зате після доби, яку ти проведеш у гостях у цього дяді, я тобі букет реальних справ подарую. Ти підпишеш усі папери, які тобі підсунуть тремтячою рукою, дряпаючи язик обвибиті зуби. Потім ляжеш у лікарню, де будуть лікувати все, що тобі поламають. Але лікуватимуть погано. В нас гвалтівників не дуже люблять. Деякі тілесні ушкодження не загоїться до кінця твого життя. Бачиш, скільки мінусів. Холодний страх скував тіло полоненого твердою кригою. «Ви це що?» «Серйозно?» – вичував він із себе. «Я ж казав уже, в нас із почуттям гумору погано. Зате кожне слово – кремінь. Пообіцяли – зробили. Тут ніхто не заступиться, а в цьому місті, синку, ми хазяї». Бойко ковтнув слину. Жодних думок у голові не було. Вперше за багато років він відчув порожнечу не лише під черепною коробкою, а й взагалі всередині себе. Тепер він здавався собі не людиною, а лише тілесною оболонкою. «Я можу поміркувати», – тихо запитав він. Товкач Рекалов перезернулися. «Такі рішення швидко не приймаються». Погодився рекалу. Все ж таки про його подальші років десять життя йдеться. Тому Георгійовичу хай воно посидить тут до ранку, аби рішення стало виваженим. Раніше проситися буде, не треба слухати. Справді покисне тут добу, все як слід обдумає. Мудро погодився Товкач. Бач, синку, цей дядько... Досвідчена людина. Він добре знає, які рішення ухвалюють в кімнатах із ґратами на вікнах. Мучителі вийшли. Зачинилися двері. Повернувся кілька разів ключ у замку. Щось брязнуло ззовні. Бойко залишився сам і тепер гостро усвідомив. Він же нікому не сказав, куди збирається. Ось тепер виходуть. Точно не було. Навіть за бажання ніхто не знатиме, де він. «Де він?» – у віччі крикнула в трубку Ірина. Впадати у віччі було. Від чого? Годинник показував дев'яту -го вечора, а від чоловіка, який з самого ранку подався кудись у гарному гуморі, не було ні слуху, ні духу. На телефоні дзвінки не відповідав. Абонент Макс перебував поза зоною досяжності. Де ця зона? Ірина Бойко навіть уявити не могла. Тому, коли задзвонив домашній телефон і в трубці почувся голос Колі Зубка, вона відразу збагнула «Це новини або від чоловіка, або про чоловіка». «Проблеми в Макса». Почулося у відповідь «Я не можу довго говорити, але в двох словах ось таке». «Що таке?» – роздратовано запитав майор Павло Шалига. Годинник на руці показував пів на десяту вечора. Він саме під'їжджав до свого будинку, думав про дві пляшки пива в холодильнику, які так розрядять його під кінець цього спекотного понеділка, і зовсім не хотів, аби його турбувала та хвойда. Дружина, гори він вогнем, журналюги Максима Бойка, якого він відпустив і дуже про це шкодував. Та злитися Шалига міг у цій ситуації хіба на себе. «Це ж він сам дав Ірині Бойко визитівку зі своїми телефонними номерами, в тому числі мобільним. Дав, бо був певен після всього, що трапилося».